Kapitola 12. Ten čas šel Ježíš v sobotu skrze obilí. Učedlníci pak jeho lační souce počali vymínat i klasy a jísti. Parizeové pak spatři vše to řekli jemu. Hne učedlníci tvoji činí, čehož nesluší činí ti v sobotu. On pak řekl jim. Co jste nečetli, co učinil David, když lačnil, on i ti, kteří s ním byli? šel do domu Božího a chleby posvátné jedl, který mu neslušelo jístí, ani těm, kteří s ním byli, než toliko samým kněžím? A nevzdali jste nečtli v zákoně, že kněží v sobotu v chrámě v sobotu ruší a jsou bez hříchu? Ale pravím vám, že větší je tuto nežlí chrám. Než kdybyste věděli, co je to milosrdenství chci a ne oběti, Nepotupovali byste nevinných. Jin zajisté člověka je s pánem i soboty. A odčet odtud přišel do školy jejich. A aj byl tu člověk majeru ruku úschlou. Zázali se ho škouce. Rušili v sobotu uzdravovati, aby jej obžalovali. On pak díl jim, který z vás bude člověk, to by měl ovci jednu, a kdyby ta upadla do jámy v sobotu, i zdaliž nedosáhne ji a nevytáhne? A čím lepší je člověk než ovce? A protož sluší sobotu dobře činíky, kdy řekl člověku tomu, Táhni tu ruku svou, i vstáhl a přivede na ke zdraví jako druhá. Farizeové pak vyšetče drželi rady proti němu, která by jej zahladili. A věděv to Ježíš šel odtud, išli šli za ním zástupové mnozí a uzdravili je všetky. A s pohruškou přikázali jim, aby ho nezjevovali, aby se naplnilo povědění skrze Izajáše proroka vzkoucího. A i služební ten můj, kterého jsem vyvolil, ten milý můj v něm se dobře zalíbilo duši mé. Položím ducha svého na něj a soud národům ti bude. Nebude se vadit ani křičetí, aniž kdo na ulici uslyší jeho hlas. Tiny nalomené nedolomí a lnu kouřícího se neuhasí a vypoví soud k vítězství. A ve jménu jeho národové doufati budou. Tehdy přiveden k němu dňábelstvím posedlí slepý a němý. I uzdravil jej, takže ten slepý a němý jim mluvil i děl. děsili se všichni zástupové a pravili, Není liš tento ten syn Davidů. Ale farizeové to vše řekli. Tento nevymítá ďáblu, než to ze Belzebuba, kníže ďábelské. Ježíš pak znaje myšlení jejich jim. Každé království rozdělené samo proti sobě spustne. Každé město, nebdům proti sobě rozdělený, nestane. A jestliže satan, satana vymítá, proti sobě rozdělen jest kterak tedy stane království jeho. A vymítám-li já dňábli skrze Belzebuba, synové vaši skrze koho vymítají? Protože oni, soucové vaši, budou. pak já duchem božím ďábly vymítám, přišlo šlo těst jistě mezi vás království boží. A ne kdo může domůže domu silného víti a jeho nádobí pobratí teď by prvé zvázal toho silného a teprve by dům jeho okloupití mohl. Kdo není se mnou, proti mně jest, a kdo nezhromažduje se mnou, rozkyluje. Číňtež aneb strom dobrý, i ovoce jeho dobré, a ne strom zlý, i ovoce jeho bude zlé. Neboť po ovocí strom bývá poznán. Pokolení je štěrčí, kteráž byste mohli dobré věci mluvit, jsou se zlý nebo z hojnosti srdce ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Ale pravím vám, že z každého slova prázdného, kteréž mluví ti budou lidé, vydají počet den soudný. Nebo ze slov svých spravedliv budeš a z řečí svých budeš odsouzen. Tehdy odpověděli někteří ze zákonníků a farizeů v kouce. Mistře, chceme od tebe znamení vědět. On pak odpovídá jedním: Pokolení zlé a fizoložné znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno jediné je to znamení Jonáše proroka. Nebo jakož byl Jonáš v Žiše velaribi, tři dny a tři noci, tak bude syn člověka v srdci země tři dní a tři noci. Mužní nivští stanou na soudu s pokolením tímto a potupí je, protože pokání činili Jonášovu kázání a aj více nežli Jonáš tuto. Královna odpoledne povstane k soudu s pokolením tímto a potupí je, nebo přijela od končin země, aby slyšela moudrost šalamonou a aj víceť tuto nežli Šalamoun. Když pak nečistý duch víde od člověka, chodí po místech suchých a hleda je odpočinutí, ale nenalézá. Tedy říká, navrátím se do domu svého, odkud jsem vyšel. A přijde, nalezne prázdný, vyčištěný a ozdobený. Tedy jde a vezme s sebou sedm jiných duchů horších, než je sám a vejdouce přebývají tam i bývají poslední věci člověka, toho horší nežli první. Tak se stane i tomuto zlému pokolení. A když on ještě mluvil k zástupům, i matka a bratři jeho stáli vně, se s ním promluviti. I řekl jemu jeden, aj matka tvá i bratří tvoji stojí vně, se s tebou mluviti. On pak odpovídaje, řekl tomu, kterýž jemu to pověděl, kdo je z matka má a kdo jsou bratří moji? A vztáh na ruku svou na učedlníky své řekl, aj matka má i bratři moji. Nebo kdož by količinil vůli Otce mého nebeského, ten jest bratr můj, i sestra má, i matka má.